За кілька тижнів перед 1900 роком Франц закінчив дуже важливий анімаційний фільм. Жити – це розв'язувати і зав'язувати вузли, руками і всім іншим, вчив його колись непростий гадір і дав цілу в'язанку шкірок вужів. Франц мав відв'язати шкіру від шкіри і сплутати своє плетиво. Логіка живе в пальцях. Її категорії передбачають лише те, що вдається пальцям. Як вервицею обертав він клубком днями і ночами, нарешті порозв'язував усі. Але коли довелося зав'язувати по-своєму, то виявилося, що його пальцям страшенно важко йти не вслід за вже існуючою поверхнею. Натомість Анна наплутала таких вузлів, що гадір привів Франца на міст, де непрості оселилися. Колись цей віадук хотіли перекинути від одного до другого виступу хребта, між якими розмістився ялівець. Спочатку збудувати середину, а тоді довести в обидва боки до верхів. Франциск уявляв собі, що колись такий шлях перетворить всю дорогу від Шешулу до Петруса на вигідний шпацер. Однак цей проект виявився єдиною неможливою ідеєю ялівця – Три сполучені між собою, але не з'єднані з твердю арки, набагато вище від коліївих мостів у Ворохті і Делятині, нависали над містом по діагоналі, починаючись і обриваючись у чистому небі. Нагорі залишився фрагмент широкої дороги. Там зажили непрості. Франц дуже довго ліз на міст, Висячую драбиною, яка ще більше гойдалася через те, що гадір поліз наперед. Нагорі здавалося, що міст завузький, що досить схитнутися і полетиш вниз. На маленькі дехи, короткі вулички, вузькі канали, піно дерев. Але навколо лежала така краса, як в чойомусь іншому житті. Все було вибіленим, інших кольорів не існувало навіть на далекому сонці. Засніжені непрості Курили файки і дивилися на фархауль в Марамароських Альпах за долиною Білої Тиси. Розмова була простою. Як Анна стане жінкою, то най буде непростою. А наразі вони завжди будуть близько. Тож фільм, який закінчив Франц, нагадував намисто з вузликів. Виглядало те так. Цілим полем екрана. Безладно метушилося безліч окремих дрібних значків. Усе це були ті елементарні символи, які Францові вдалося познаходити у орнаментах писанок «З усіх кутків Карпат». Через іншість розміру, конфігурації кольору і швидкості тьма знаків нагадувала неправдоподібну мішанину різних комах. Впізнавалися драбини, клинчики, півклинчики, три клинчики, сорок клинців, жовтоклинчики, зубці, кантівка, кратка, безконечна, півбезконечна, кучер, перерва, крижик, дряшпанка, кривулька, зірнички, звізди, сонце гріє. Півсонця, місяці, півмісяці, штерна, місяць світить, місячні вулички, веселка, фасулька, ружі, півружі, жолудь, цвітулька, чорнобривка, колосівка, смерічки, соснівка, огірочки, гвоздики, барвінок, косиці, вівсик, зозулені черевички, бечкова, сливова, барабулька. Гільї, перекотиполе, конники, баранчики, коровки, собаки, козлики, олені, півники, качки, зозулі, журавлі, білокрильці, пструги, воронячі лапки, баранячі роги, заячі вушка, волове око, метелики, бджоли, слимаки, павуки, головкати, мотовило, Граблі, щиточки, грибінчики, топірці, рискалики, човники, баклажки, решітка, скрині, попружечки, ретізки, бесаги, ключі, пацьорочки, берівочки, кожушки, порошниці, парасолі, образки, хусточки, шнурки, миски, хатка, віконця, стовпи, жолобець, церківки, монастирі. Дзвінчики, каплички, кручені рукави, писані рукави, коси пасочок, Ільчата, дзьобинкова, хрестата, зубкатенька, плетінка, чиновата, княгинька, Ключкова, кривульки, крапочки, стріпата, крилата, очката, павукова, чичкова, глукова, лумерова, Баклажок, тайна, черешньова, малинова, вазонок, пагонець, парасочки, вітрячок, бендюги, гачки, медівнички. Помалу рух знаків набирав певної впорядкованості, як один дуже сильний вітер перетискає багато легеньких. Символи крутилося якось так, ніби повна ванна води витікає через невеликий отвір. Звідти вже виходив ланцюжок значків, зав'язаний де-неде вузлами. Ланцюжок скручувався у спіраль і крутився, як центрифуга. З хаосу до нього зліталися вільні символи і укладали поруч ланцюг з такою ж послідовністю знаків, щораз більше допасовуючись до обертання першого». Тепер обидві спіралі вгвинчувалися у порожнечу разом, сходилися все щільніше і перетворювалися у світове дерево. Настав спокій. На дереві розпускалися квіти, пелюстки в'яли, і зав'язи росли плоди, надувалися, тріскали, і тисячі тих самих знаків повільно і рівно опускалися на землю – накладаючись у горб, втрачаючи форму.